صلى الله عليه وسلم يقول بخاري بابع صلوات الخامس في كفارة مالي بش وقت نماز كفارة يعني يواند بناخلاري ربط رحمه الله أبو حريرو خذ الله عنه و أرضاه اوه روايتين يتقلل كبس الله سلام Görürsünüz ki, əgər sizin qafınızdan dən çay axarıdım. Gündə kiri qorud çayla 5-ləri kimsəsindir. Dədəmizi çıx qalarmıydı? Dedilər ki, yox, heç nə qalmaz. Dedi ki, Rasul s.ə.v. 5 vaxt namaz taba bələcədir. Allah s.ə.v. yur xətaları onunla. Və bu hədisdə nətlə 5 vaxt namazın fəzini, fəzilətini göstərir ki, yuyan deyir. Və söhbət e, yəni, söhbət gedir kiçik e, günahlardan böyük yox. Çünki biz dedik ki, böyük günahlar ancaq tövbələ yoxdur. Və buyurur, çay, o nəhər ərəbcə, və o annə nəhran. Və niyyətlə ərəblər çaya nəhər deyiblər ki, geniş olduğuna görə. Sunun daima çox axdığına görə Geniş olduğuna görə çay diyiblər, nəhər diyiblər Ondan da götürüblər Deyiblən nəhar Nəhar, yəni gün orta vaxt. Çünki e, günün ən Parlaq vaxtıdır Geniş vaxtıdır Ona görə deyiblən nəhar Və <gülüyor> <gülüyor> Bu hadistə Həmsinin Yəni Bu məsələdə ümumiyyətlə belə ki, hər namaz yumur. Orada söhbəyət hansı namazdan gəlir. O namaz ki, düzgündür, yəni xilasla, nəyə çıxırıq, qulumlu, xoşuna. Yəni, necə lazım namaz kımar, o namazı düyür. Elə namazlar var, yumur, olabilsin, çiklədir, laf çiklədir. Aynın dəyir, o namaz kim qoyar, arxayın olsun ki, qıtardır, bu təftəmizdir. Yox, hərli Hər namaz yox, özdə hər şey yox. Və həmsinin, <gülüyor> məsələn günahkar, günah eləyən, fasik, qədv namazda qoyar, onun namazı yulmur. Uyan dəyir namazı, zəifdir. Namaz, o namaz ki, hənsə ki, necə lazımdır qılınan, söhbət ondan gəlir həmçinin də ki, bu ayət-i kiçik namazlara, yəni kiçik qonaqlara və böyük qonaqlara daxil deyil, həmçinin başqa namazlar da. Başqa namazlar da vacibdir. Yəni qurulur. Məsələn, sünnət namazları. Aydındır? Əksinə burada başqa əməllər də var, çünki başqa ləfzlərlə gəlir. sə oruçduqdan həmçinin kümə namazı bu da yalandır. Cəhlan yalan, kiçik günahlar. Və elə bir şey yoxdur ki, böyük günah yoxsun. Ancaq təvbedir. Amma o nəfslər ki, gəlib şəriətdə yuyan, yanan, bu elə Allah bağışdırış, yəni kiçik günahları, Böyük günahlar yox. Və dedi də həmçinin burdan başqa namazlar da var, lakin beş namaz burada əzəmətli olduğuna görə 5 namaz obis namazlarına fəyləndiyinə görə əni əfsəl namazlar olduğuna görə olar qeyd olunub, obislər qeyd olunmur əgər əfsəl qeyd olubsa, obislər inşallah nəsə var da <gülüyor> sonra burada baxım-oğullar vəli vaxtında namazı bıraxmaqdan danışır yəni kim namazı lahir edəmişsir yəni, vaxtında mən keçirir <Gülüyor> burda, burda kalsın inşallah gələn də əssü və, Allah bələyəz, və bələ.